יהושע, פרק י"ד ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניחלו אותם אל עזר הכהן ויהושע בנון נון, וראשי אבות המטות לבני ישראל, בגורל נחלתם, כאשר ציווה אדוני ביד משה, לתשעת המטות וחצי המתה. כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המתה מעבר לירדן, וללוויים, לא נתן נחלה בתוכם, כי היו בני יוסף שני מטות, מנשה ואפריים, ולא נתנו חלק ללוויים בארץ, כי אם ערים לשבת, ומגרשיהם למקנהם ולקניינם. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל, ויחלקו את הארץ. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי. מתי ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה, איש האלוהים, על אודותי ועל אודותיך, בקדש ברנע? בן ארבעים שנה אנוכי בשלוח משה עבד אדוני אותי מקדש ברניה לרגל את הארץ. ואשב אותו דבר כאשר עם לבי, ואחי אשר עלו עמי המסיב את לב העם. ואנוכי מילאתי אחרי אדוני אלוהי.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 עודני היום חזק, כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוכי אז וככוכי עתה, למלחמה ולצאת ולבוא. ועתה תנה לי את ההר הזה, אשר דיבר אדוני ביום ההוא. כי עתה שמעת, ויום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות בצורות. אולי אדוני אותי, והורשתים, כאשר דיבר אדוני. ויברכהו יהושע.